Salamun ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yomil din. Allahu janallahu wala falenderoj, do të mbëritim dinë me falënderim, më vonë do të bëjmë ato të Allahu qofshë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dinë në fund të kësaj votë. Të nderozëm nga takimi i fundit kemi trajtuar lutje që Kemi mësua që si duhet të sile të besëntari në rastë të ndonjë sëprove për po fatkëtësia. Dhe kemi të dhënë që si gjithë me kuptu se parasit të pegamirit sallallahu alesallem në mësojnë si duhet të silemi në gjdo situatë përvërse është a jemi të begatuar apo jemi të sëpërhuar. Përvërse të jemi në mirëqeni apo jemi në situatët të nëmbusha dhe dëvështira dhe gjithë mund besimtar duhet tjetë i lidhër me dhëtë në ti, të përmendatë, të lutatë dhe të sidhët ashtësikur që aje kamësuar, pa në vazhjitë rrëthanëve dhe situatëve. Njën situatëve pështira, në njënë nga situatët e pështira, nështë ashtë edhe kër besimtarëje humbë në një të dashër dhe vdes, dhe njerështët mendojnë se me vdekin e dikujt për të afrëve shkëputën lidhjetë dhe shkëpu të të mundësia e përfitimit të ndërsjalt me zduj palve. Dhe së pejgamberi sallallahu të më në kamësuar se edhe kër të vdes në të koshët e vëroset, ne realisht mund të kemi një komunikim me ta. Jo drejt për drejt për të folj me ta, inë po ka dhe lutje që thuën kër të vizitën njeri varezat. Dhe në kamësuar këtë pejgamberi sallallahu aleyhi sallallahu në disa hadithë si kësë është të ditë i Borejtës, radiallahu ta'ala anëmu, ati thia Aishës, radiallahu ta'ala anëmu, ati kështu më rrath. Andaj, një ditë, pegamberi Salomahu a.s. ishte i shtrirë natën në shtëpinë ti dhe në pjesën e, e, e, e thellë të natës umgretë dhe dolin nga shtëpia. Dhe posa u këthyë, Aishëa, radiallahu ta'ala anëha dhe tëtë Uh, kështë nënduar se ka shkuar në dokon tjetër Dhe për të jaqecuar zamën Për i gamberi së Rosami tha Më erdi Gjibrili dhe më porositi Dhe më përseli urnë nga zoni që shkaj Të këbanor të bekijës Bekijën vërez të Medines Që shkaj atje dhe të lutën për ta Atër ajshë a radhjë allahu tala Anë hajtha o i dërgore allahu kur dikush të përneve i vizitën vërrezat, qëfar të tëtë dhe në këtë rast për i gangëri, salvasëm jamësëj duane vërrezat. Edhe Borejde, radiallahu ta'alanë, dhe disa sabët tjërëtojnë, se i dërguar i Alehi salatu dhe salamë në mësëndë, që kur të vizitëm vërrezat të themi, dhe e kamësu duane. Kjo dua ka në të smetimet të ndryshme, të gjithë të aktuar të smetimet të ndërnëzër, dhe të, të mir po në formulimin nga një dallon mës vete andaj për dhomat e njuhura dhe ndoshta të zmadh më të njuhura dhe më të letra forreva është assalamu alaykum ahle diyar min almu'minina walmuslimin yerhamu allahul mustaqlimina walmusta'khirin wa inna insha allah bikum lahkun nas'alu allah lana wa lakum alafia filan ma assalamu alaykum ahle diyar assalamu alaykum peshndetje njuhur e besimtarën e dunjë, besim përshëndetje njerë nës besimtarëve të gjallë të vdekur dhe besi, dhe përshëndetje e besimtarëve në xhennet. Vazhdimisht kjo përshëndetje është pjesë përbërës e çdo komunikimi, de fillimit të çdo komunikimi të besimtarit me të tjerët. Ne kemi thënë se te te Allahu Antas salamun minke salam. Selam ishka se do tat ndër këto thët, Es-Selamu Aleykum Ahlet Djarë Es-Selam është paqë, është siguri, është një loj raporti mirë ndër Es-Selamu Aleykum, paqë e Allahut, qëfë në bëjubë që kush, i bëja, Allahut Gjallahu Ala, bëfë që jetinim paqë me te, ju në denim, ju në hidërim, qëfë të laj kënaqë në jubë dhe gjithashtë të kër dikush i jabë dikujtë selam, në fëlem të komunikimi më të takimit konfirma se MICHAEL aujourd nuk do t'ke shergë NU nuk do t'ke sh kISH të keqë 8 ü si guru nahin në when gason hë pëtshënile pëtshë Griguraj nuk do t'ke sh kila për me jë ūsem se gjith apro 3 të komunikivë më ndër hen dhe razera dhe raporët që njerë ti ënë sigguri në në pelitë e të jetrenë nëse, nëse kë ka о pashërëri këtë është shqale ajmë jë kato sillja e mirë. Nëse ti përshëmë në këtë snigull përditut, dhaj snë të mirë që edhe më shtuhet vështrimë, pse çka ka kënd të rast si poshtë të kaq mirë me mua se di çka po të ndon. Pse çka nxit këtë parajykim, pasiguria. Kur ka siguri mes njerëzve, nuk kanë frikë yeti nga çetrit, nga mbrojtimet, nga dëllitë ndryshme, nga doshta dëme të ndryshme, atëra fjole, Amir, sila, Amir, kër kër të thëllë mirë dhe silla e mirë ka kuptim. Andaj ku thua asalamu aleykum para se me fillon dhe qëta me full mirë me te, para se me fillon dhe qëta me komuniku me te, me osir mirë me te, e siguran se nga onër dhe të keshë shemë. Andë besëmtari këto qëtë cilët, realisht të gjithë kanë kërë pëti. Jo e të gjallët, por ja edhe të vdekurit. Manetet, assalamu alaikum, ahlet djarë, jo banor të këti vendëbanimi. Dhe këtu pejambini Salasem Varezi që uatë vendëbanimë, Vjen vendbanim. Ja mend banem dotot i i njerëzve që kanë dalë nga kjo dhunjo. Mirpo ë Allahu xhallahu vela vendbanime në varrezë që ka quajtur lloj vizite. El haqumu at-takafur hatta zurtum al-maqabir. Juve ju ka prekupu me të mrave shumë i pasuris. Derrisa ti vizitani vareza pra gjithdoj qendrim i shkur dikon që rënjën të është vizit dhe pa të shumë se qendrimi në var të për shumitës në njëzë shumë ma i gjatë se qenrimi në dunja nëse Allah Gjernë dhe Ulaj këthonë zjarat vizit qenrimi në var e qëka i thuë qenrimi në dunja dënjë, pa të shumë është ma i shkur se zjarët e aftër njëri ku shkonë dikon me boj zjarat alështë e ka një spiq që komu këthyn të. Nuk shkan njeri me uvëndos të aj që shkan me buzjeret. E vizetar, e kërë një dhjëtë akumë dhe këthër një shtëpinë të jëfën. Në shtëpia e besëntarë për gjenetit. Nga se fejsoj ka dalë. A dhe i me alisëm i së në gjenet, do një për gjenetit. Në ndaj i besëntarë e ka një përmallim dhe lidhjit vazhdushme me gjenetit. Ndërso jasht Andaj, nuk është e menqër që njëri të ndërtën shtëpi tek aji që ka shkupë kësa fela. Jo, aji i përkosistë të përna tje. Dhe gjithë mund i ka më ndën kurë këmë këtujmë shtëpineve të më. Njërë të dojnë, nuk ka si shtëpia jote. Dhe gjitho popëll ka ato shpreje dhe formulimit të vetë që e lavdran dhe endin vetën qëtë në shtëpine të jemë edhe këta e në djarë, edhe këta e në banorëtë të disa vendbanimive, për që aty në përkosisht, është, është vend tranzitor që prea ty të kalot në botën në botën tjetër. Me gjithat, është një vendbanim. Me gjithat, është një kuë kaluar aty. Pandaj, si kur që njerëzit për pjekën me ndërtu shtëpinë këtë dunja dhe me regullu, kë shprejen këta ditë ne me kuplu se duhet me gjithë kozgat në shkurtot qendrimit të, të përpiqemi që atë shtëpi të varrezave të ndërtojmë por ju njerëz sikurse ndërtojnë për mi apo erënojnë vdekurin ndërtimi me marmerë ndërtimi me me me pllaka drithme me bukuri me harxhim me shpenzime nuk është ky ndërtim i kërkuar ndërtimi është ndrravara e as brana mos më vjen të skuqjo se nuk i duhet asgjë Por ajme e ndërtu varën me punët e ti. Si përshë ka ardhë në hadit për ega mërët sëllëm të ndërënëzër, se njëri ju këtë vërrosët, ka dhësën gjare që zhvëllohen varë atje. Për ty në është edhe zjerimi i varët dhe ngushtimi i ti. Nësë njëri ju ka qenë besimtari drejt, e ka ndërtu varën me hëllët njëra, i zjerohet varën aqë sa shesun i ti. Parëmërëna soshësinë gjën e kom. Dhe i ha pa një drejtore ka xheneti i thotë kjo është varet. Ndërsa njeriu sa më i ngushtë në vepra të mira, sa më i varfër në vepra të mira, aq më i ngushtë edhe varri për të. Deri në askon ngushtuar të varri, saqë pejgamëson përmban edhe mundime dhe dënime dhe ciklete si pasojë e këtij ngushtimi Allah na ruti. Dhe diqka një mësim të edhe që një prapë varën, ka shumësime, për një përtyrë që një e barën, njërësit kërë dujnë me hapë varën, pësë varë? e hapin varën? E hapin aqësa, është gjatsia e të vdekurit. Për nësa me nëzoni, një të vdekurit. E zëgjëdojnë ma gjanë, edhe zëgjatën ma ti përse i duhet. Jo, psuritështë. Dhepse e hapin varën ma dashën të di me pojë bën atësa, atësa e duhet. Më nda edhe njeri këtë dunja, të të të i bën vetësli, atë që ka bën me aspekt në material, atësa e duhet. Tjerat që i fitan, tjerat që, që i grumbullan, rralisht duhet me më ndu që me i azgjeru vëtë vetës, nukon të të të duhet dhukë e jazgjeru dhikujtë këtë dunja. Andaj zjeraja dhikujt jetën, lecëja dhikujt jetën, që Allahu Gjellera me të zëru të njësërë varën dhe gjennetin dhe me të lecu gjithë pa punë që një pasdekes Ahle të dijarë jo banor të këti vënmanime të cilët, realisht i një vendosur këto dhe kjellin një jetë posa që me tash as nuk hajnë, as nuk pijnë por as nuk kanë mundësi me përmesur gjendjen është një gjendje statike apo që ata nbesin te varsish nga punët e tyre Nërsa përda, përda, në këta zmetimë, Jërhamu Allahu, el-mustëqdimina, el-mustëëkhrin. Zoti imshirofët, el-mustëqdimin. Ata që ka shku për para, el-mustëëkhrin, edhe ata që kan bët. Gëtë, Allah imshirofët të gjallët, të të vdekrit. Wa inna inshëallahu bikum lahekun. Dhe ne ndashtë Allahu, dhe të të të bërshkan gjitëm njurë. Kësa këta, përda, përda, përda, të të ndashtë Allahu, Do sht Allah kur është e sigurt që ne mund bashkan të bashkangjitim, s'ka kush më dek. Në ato që sigur, në të të, është Allahu, e sigurt, ndonjëherë tuhet ndosh Allahu inshallah. E pse këtu inshallah? Dietor ka thënë po shkak disa ose një piftinë. Kur ka thënë pejgamberi sa se ne do t'ju bashkangjitim juve, jo ju një kuptim të bashkangjimit fizik, ne kanë marrë çtu më dek. Po po thot fillim. Asalamu alaikum banor të Venonimit nga Muslimin, min el mu'minin u el muslimin nga besimtarët mu'mina dhe nga besimtarët muslimin mir, qor, dresht, që fër besimtarët mirë, që fërë që kam pasë mangësi në praktika të saktura gjithë janë besimtarë edhe ne dhë të ju bashkëngjitëm juve Inshallah besimtarë na shpesoj që edhe na me arën këtu vareza edhe na marë si besimtarë nda jë është në delin kë Inshallah me me Ardhin si besimtarë, ju me ardhin si i vdekur. Nga sa jashe sigurët, dhe përgjallë sigurët nuk lidhët kësh, kjo e la insha Allah. Kështë disa përjetare ka lidhë. Ne kemi marë, insha Allah, si besimtarë. Dhe besimtari këtu konfirmanë një vërësi të pashmangshme të qëndryshmërisin të fëjt ti nga zërë të gjëllë dhevalë. Ne një një misalë nëslimanë, mundohemi mikry obligime tonë, Mundu e ga, të mundurë në ndërgumë nga ndështë të ndëluarët mirë pa që ndërushmëria jonë dhe stabiliteti jonë në këtë bësimë varë në gëzut gjellë vajë dhe dhe doja më ështërshënë e pregamberit sallallahu athëm të mështërshënë të ka që që ka përbërën sikur se ka përbënë ndëmë sëllëmë ka qen, khulub, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që dhe më bë të qetëruarshmë zemrën timën në në fund të nden. Me lutëbesim të autorit, andaj ne, ne përmes të vdekurve e përkujtymë ndonse a thuaj vall, a do të kemi edhe ne mundësi që fundi i on ku të shtrimi në këtvarr, të shtrimi rahat dhe komodsi besimtarë vërtet. E kjo që të vargjë mësh, në të gjitha mund të jetë gjatë, mund të ketë sfrova, mund të ketë mund të ketë sfida, mund të ketë probleme E besimtari gjithmonë është i gatëshëm dhe pregatitët që të balavëquët me qëfarëlej problemi madhja dhe me fatkesin e vdekjës. Balavëquët si besimtarë, si duhet. E balavëquim e vdekjën është me të gjithë si kështë është Allah i knaqën, me të marë me fjallën na ilaha illallah muhammadur rasullullah. Nëjë fëmësimi që dalën këto ja për të njeriu kur të bën dua për të vdekur dhe saktë po përfiton nga shpërdërimi, ai përfiton nga nga kuptimi do të them një. Andaj shikoj, vetë kanë dy parë kemi përfitim. Ata përfitojnë nga lutja e on, nduaja e on, e ne përfitojmë nga çfarë? Nga mësimet dhe kuptimet që dalën nga kjo lutje. Andaj insha'Allah vi kum lahiqun. Atëne insha'Allah do të ju bashkangjitemi juve. Insha'Allah është do lider me kë ende lider me ëh uh, të cilën prezanton. Ose në kuptim tjetër, kanë fund disa pronëtorë e ndëlidur me shkollën tek Morri. Vërtet po, më bëju një kuptim të dyshimit. Na inshallah ndosh zoti që la me dek mos don son son me dek. Jo Allah ka vëzhnum dek. Ne kemi inshallah këtu ka ardh si një lloj përforcimi. Jo jo jo lei dyshimi. Por, forcim dhe sigurim dhe një loj, dhe të bereqeti, një loj e, kërtim begatje duke përmenë Allah në gjendë dhe gjelalu. Dhe të tëtë një krema arë të ju, po këtë inshallah për përmenim duke shpesuar që me përmenë Allah të në lehëcuët, arë dhe të të, të bekuat dhe begatësme. Kështë këptimi fjojështë, inshallah në, kët, në këtë duatë, në këtë duatë. O ina inshallah vikum lahekun, edhe ne, Në dashtë zotë, në të të bashkëngjitemi juve. Andaj, edhe ne, imi në këtë botë bashkë, imi këto në grupe të saktora, së shpejti, me saktimin në Leola, me tira, me tira, me në Gjelleola, në të të të bashkëngjitemi shëqëri e tjera, në të të bashkëngjitemi familjeve tjera, në të të të botës tjetër. Andaj, besimtari, shiko këtë që të cilët, në aleshtë nuk e ndonë vëmenjë në ti nga botët tjetër. Në ti mundëshme sh e kalen kavarat, e kujton vdekinëm. Ti mush me shku edhe ndarësëm, e kalen kavarat, e kujton vdekinëm. Gjetë a këto të kujton që mos u shpërnë, mos u habet, mos u tërgoj hutuar, por ki vëmendjen vazhdymesht, të sfejt e ki mu bashkan gjitë, e kërë bashkan gjitë është, do tjetë pastaj një tjetër tajtër. E ki mu nësi para se mu bashkan gjitë, realesht me konë, me i vëmendjen. Ata që e në vërezat e në vëzë Ata dhe të kishen pozëshyri të madhe që të kemë mundësi të ngritin nga të varë dhe të falim djure qate dhe të bëjnë zikër Allan Gjërbjevala dhe të japën së dhaka dhe të kërëkojnë falje e kështë më ratë, nëve kanë mundësi e ti kërthush, ne kena me i u bashkan gjitë të atyri me shukalzo, për ta snim e kërthush, ne kena me i u bashkan gjitë ju dhe kujtë pja kalzo në të këtë një në qëfar dre Aka të vdekurit, aka të ka të shkanë. Qëar këmë të më po si fali, në në në marë të i, atasë nini, atë të vdekurit. E për te e thushke që e ndedo që u bashkanimi jume, i thushë vetës të të të të të të, ti kimi u bashkanit këtyna, anë de kujeti. Aja pregatit, këshë si këfali, kërë kim falja, këshë pëndimi, këshë puna mirë. Anë de kjo është një loj, një dhej, dhe të të të energjie e re që i bje besimtare dhe t tanbushu zem me ambicie po vonat po vazhduar me pozivin. Besallahu le ana ve lekum el afia. Ne kërkojm për ne edhe për ju nga Allahu el afia. Çka është el afia? El afia të ndodhet në asaj që është një lloj shëndeti. Është një lloj rahatie. Ne na kërkojm edhe për ne edhe për ju që Zoti xherllot na përfshin në falin e tij dhe Allahu xherllot na përfshin në brigatin e tij dhe në përfshin Allahu xherllot me mëshirën e tij. Ne veqimin në dunja, dhe i veqimin në, në botën tjetër. Dhe kjo të ndërëdhër këllutja, përdu shem, me gjitha kuptimet e shumët që i ka i për me në disa për tjune, jep me kuptu se besimtari gjithmon në betet vëmerës, edhe, edhe dhe dhe gjallëve, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kërëve. Besimtari, realisht, gjithmon në këtë situatë, e ndjek rrugën e duhur. Sa kën njerës, për shemëll që, tentuojmë pas lidhje me të vdekurit në mënyrë të paligjitime. Për shembull me shkumë lut vdekurin. Ne ka qen lut tani. U bën dua për to, sa i kanë një ai më bë dua pokë, ju jo ti më më ridinat. A bën ka se është i vdekur. Shikojon ka ti lut Allahun për to, sa i kanë një për duanë të gjallëve dhe, dhe ju e kundërto. Nuk ka nuk ka dikun që na ka thënë pejgamberi sallallam, me shkumë të ndonjë vdekur dhe me lut diçka me kërku për neu. Ka kështu. Lutën që Allahu jot në vonë nga lutëm i përta. Gjithashtu të për shembul, njerëzit në apatë më të zikurin, i kanë disa qasje. Mënë tjenë shumica nga tu, dhe dhëtë ansore, ekstreme, mërsë njerë është mesetare. Ka dhe canë njerëzë të në këllë dhësë, muë asë mësë më kani, asë mësë më lëtë, asë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë mësë m Me kërka një fashkutit të talë me, me këtë botë. Ase edhe të njerë kësë dënja, nuk ka kërfa lidi me të vdekurit. Kërëtëm të asë që asë nuk interesuën sa athoë, ka mundësi që avëndë një njerë, kësë nuk besuënë botë të jetërë. Nësë të të qërë, mënuënë fërënë më ndyrshme, qëka të bjenë mërë në që më që të vdekurë, të shim, etesha, që të që në që në që në që në që në që në që n që e duhet ati ushtime dhe pija, s'ka e lidhjë me këtë për. Andaj, ajo është bët tjetër. Nga me ta s'kemi lidhje, përveç nga që ka mundësuar Allah me pas t'i lidhje. Andaj, aje që gjithran me i bëm mirë të përdi, kërëzë ati, të aje që gjithran që ata të përfituoj nga ne, duhet me e, ndëgju të gjithdishmë. Aje që dënë që ka ju shkame, që ka ju duhet, aje është Allah gjithdhe vërë. Aje nga ka më E gamburin sallallahu alaihi wasallam më shumë tipi me njerëzve ka dashur Aishën radhiyallahu anha. Ajo e ka pritë Rasullullah. Ku shkrim të dvorë çfarë më thon? Ka thuekët. Si ka thon kjo e kët bërë kët eksumor. Ka kët dua thuje. Njerit më të dashur në vjet e ka von kët kët mësim. Ne kemë më mirë mësim që të bëjm lutje për ta, të bëjm dua për ta. Allahu të afol gjunoat, Allahu të mëshiron. Allahu ta bashkon xhirmeta eksumor. Sadaka ja ka on hadith. Me zon fukara Sadak, l'mosh, që, si ku që ne pë ikshirojme ata, Allah me ikshirojë të dhikuritam. Nëzhtot lidhje të farpistore, me i lidh, përshemmë se kaftik baba, nëse dhjem të jent lidhur me zveti, mëz babes, i shkënsëvoj babes. Përshemmë se sëbep që të tërë, të lidhra. Përshemmë me akrebat, në dikar në nësë aditë me u lidhë me shokt e babes, ose shokt e dhikurit të dhikurit të të të dhlao të kujtë qëf, nëzë ti respektan ata që a i kalen mështje dhe ti e ligme ta përshkak të ati që ka vdik i shkën që se vopërë Pëndaj një dit, Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë dukec dhe Bevas ka, ka zmit Bevas dhe po i fret njëri e, po, po pofësitit me të mirë, e bot edhe a i shëqërusi ti po qëtitet ku shukë njëri nuk pre nja që është ndë një dëmonë për njohërve, as i di shumë as nuk për din, arsion që Ibni Ibn Omeri, Radi Alanu, kaqër rëstak për jepëmën. Dhe kër ndopër ti, i tha kjo shëshëvusi, Ibni Omeri, Ibn dhe Ali Omeri, sahabi i pega mërënësëm, për i thotë, kush është nuk për njëri? Tha është shoku i babës tëmë. Shoku i babës tëmë, Omeri, Radi Alanu, thë nga mirsia ndaj babës është mirsila ndaj shoku e të jelëtë në më mësien dhe i babë të zdekun, është mësien dhe i shukë të tijem. Ane ka format të ndryshme që kan arë argumente që ne mund të të të të lidhje të sektuar me të zdekurin të tënë, jo në aspekt të komunikimit, asë kërkim ndihmës, por që ata të përfjtojnë pë njële. Dhe ata gëzojnë shumë nga sa të e, janë të në nëndallurë së ngriturit, përveçë sa që ka i bëjnë nga kjo botë ai qof chef na ork dunia me bój si form bën ti të për të isti fort ku allah falja at çka s'kamzi si ai meralizu vetë rëzën për mas neve nëse kjo është me vërtet një mirësi një që nesër na kënë mëkuzu shumë kur bi barezë ku ti kusht për neve lutet edhe bën dua edhe çësot ato kështu me radhë anë sikur se ke dëshirë dikush me usim me ty në varr s'ti sot më tha që në varr që allah xhallah me dhëu që nesër dikush të jetë në të dhunja që të sjellë kësaj mirësi dhe të sjellë qse të mirëve përfitimash. Ne kemi mirësi Allahu xhallahu ta qenë këtë dhyrë të vazhdimërisht, me pasdekës kemi mundsi që realisht të krijim një korridor që na vin të mirat e na vin mirësitë e Allahu xhallahu wala nga begatia dhe nga mëshira dhe rahmeti Allahu xhallahu wala. Allahu na dhash kur fundim të mirërovan. Allahu na mëson që ne jetojmë bashkë me atë që Allahu është i kënaqur me tobi kamshuruat. Resullallahu xhallahu ta me i me ndihmu të smurvat on. Dhe dhe dhe gjellera në u ha lesu rinbjet, gjithë musliman dhe nanë, mbanë botës, kudë që jenë, në u ha lesu Allah vë vëa kjetë, dhe risu Allah në gjellera u haqët që të vdhej kurit të anë, dhe dhe dhe me imshiru dhe me na bashku me Muhammedin, sallallahu salam në gjënjetin e e Zotit të bada këtëara. Në kaqbjetë u fundë, Allah ishë më bref, më salu amëla muhammëlin, më alë alim, sëshabë dhe sëllimë të sejnë të rëf.